Kis részvétársaság! Aknázzuk ki közösen az emberiség gazdag kincsestárát, a levegőt, az erdőket, a vizeket, valamint a civilizációt! Vegyen részt üst a játékunkon! A játék nyertese az, aki az emberiség eltűnésének pillanatában a legnagyobb működőtőkével rendelkezik. A győztes nyereménye? Egyetlen magányos másodperc a Földön. Részletek a következő két órában. Az RT köszönti a kedves hallgatókat! A képviselők költségtérítéseinek nyilvánosságra kerülését ünnepli ma az ország. Mindig jó, ha nyilvános az, hogy mennyi pénzt lopnak el tőlünk a képviselőink, mert hogy azért mégiscsak ez, ez, egy, ez a nyilvánosság, a demokrácia, a sajtószabadság, azért azért mégiscsak a garanciája annak, hogy holnap meg holnap után is szükségünk legyen azokra a gyógyszerekre, amelyek a vérnyomásunkat a megfelelő szinten tartják. Hát pontosan ez a demokrácia, hogy megtudhatjuk azt, hogy mennyit lopnak tőlünk. Nem az lenne a demokrácia, hogy, hogy nem, nem loptak, van. loptak? Nem, az, nem, hogy, nem, nem. Tévedés, hogy Az tudj. még lehet diktatúra is, vigyázat. Itt van a vonalban Kálmán. Kit köszöntünk? Szervusztok. Hello, Kálmán. a stúdióban ülőket. Különös tekintette a Bulcs úr, nagyon régen nem beszéltem. Szerbusz, Kálmán. Kálmán, a mi költségtérítés szakértőnk. Nos, <gül> hát igen, ugye mindenki szakértő most, most megpróbálom úgy előadni, tudod, ahogyan az ilyen esti hírműsorokban, amikor bejelentkezik valaki valahonnan a mitél a, a helyszínről, és akkor felteszi a kérdést a stúdióban a, a műsorvezető. Kálmán, kik a legprofátlanabbak? Jó estét kívánok, üdvözlő a hallgatókat. Hát a legprofátlanabbak ma este csak most csak önöknek itt... De el kell, hogy mondjam. Bucsó azt mondta, hogy nincs -e, illetve akkor van demokrácia, illetve hát ez a demokrácia, hogy megtudhatjuk, hogy mennyit lopnak. A híradások úgy szóltak, hogy fölkerül ezen túl minden hónapban, hogy kimennyit és hogy. Na most én a parlament.hu-t keresztben hosszában megnéztem, igazából az előző ciklust találtam meg. Hm. Tehát 2002, 2003, 2004 és 2005 évre költségtérítés, ez az utazási költség, illetve szállás költség. Ezeket számolhatják el. Hát a ma a Királyi tv, ma a Királyi TV azt mondták, hogy már fönt van a parlamentnek a honlapján az országgyűlés.hu-n az aktuális költségtérítési adatok. Lehet, hogy akkor én a parlament.hu-t nézem. És ez egy ég, másik ország. Ég, ez, ég, ég, ég ég, ez egy másik. Ez a probléma. Melyek, Nos, a, hát melyek a frissek? A frisekről akkor nem tudok nyilatkozni, de én nagyon nagy két találtam az előző ciklusban. Először kezdtek néhány olyannal, ami hát szinte érthetetlen. Költségtérítésre, utazási költségtérítésre Dembski Gábor vett fel 2002-ben 220 ezer forinton. Hát persze van Istria, azt tudjuk, igen. De, de ez érthetetlen, hiszen ő itt lakik. Ki ne tudná, hogy Dembski Gábor budapesti? Mm -hmm. Ki az, aki nem tudja én ezt Magyarországot? Már ti is költözött a én városból, úgy, hogy tudom, az... annyira, annyira tetszik neki az a város, amit tizenakárhány éve igazgatott. Ó, hogy de hát 2002-ben én... ő még itt lakott, igen, egészen igen. biztosan. Tehát ez, ez, szerintem ez ilyen pitián el dolog. Tehát, miért vesz fel 220 ezeret? Vegyem fel 220 milliót, az már valami. De hát ez a 220, 200, ver, mi szüksége van rá? É. Na jó, de hát milyen legyen a mi polgármesterünk, érted? Olyan, amilyenek mi vagyunk. Mi is kis kistillőek vagyunk. Mi is vízzel főzünk, látod. Tudok, tudok még mondani olyat, ami, ami hát igen, egy, egy pofon a nagy tőkéseknek, Cvak Téter vett fel, 2002-ben szintén 746.900 forintot, és többet nem is vett fel. Na, mire, na, ja. mire, mire, mire vett föl? Utazásra, utazásra. természetesen na, hát, utazásra. Mit gondolsz, hát. miért lett őt szok, Péter? Hát pont pont pontosan ezt láthatjuk, ezt a, ezt a tapraesettséget, szemfülességet. Hát nem szórja a pénzt semmiképpen, én tehát van. ő megspórolja a saját pénzét, az pénze meg ha van, hát azt mérnek ne el? Hát én a frissek közül, amit még a híradóban hallottam, az nagyon izgalmas. Nagyon komoly költségtérítési tételt vett fel az országgyűlés elnök Asszonya Szilikatalin ugyanis Szili Katalin választókörzete, az Pécset van. És hát Pécs igen. és Budapest között hát egy igen jelentős távolság, amit neki, hiszen nyilvánvalóan próbálja az helyieknek az érdekeit képviselni, velük rendszeresen konzultál, ezért hát látogatja nap, kör, a, föl, igen, a választókörzetét, értelemszerűen ő ezért, hát számla nélkül, de hát fölvette egy nagyobb költségtérítési tételt. Ami az érdekesége a dolognak, hogy ő ugye a parlament elnökasszonya, tehát neki hivatalból jár egy autó, egy sofőr állami benzinköltséggel. Tehát elmondhatjuk, hogy szilikatalin azután, hogy a Miadongból vásárolt autóba beül, a Miadongból fizetett sofőr szállítja, a Miadongból vásárolt benzint tankolja. Ezt, ezután még felveszi a mi számla nélkül a költségtérítést utazásra hivatkozva. Na erről mi legyen a véleményünk, kedves hallgatók? 0630, 30, 30 88, 1 az SMS számunk. És, és ugyanezen az elventi is kétszer kell, hogy írjatok nekünk sms -t. Ugyanúgy, hogy Szilikatarina kétszer fizetünk egy utazásért, nektek is két sms kell egy üzenettel elküldeni, mert ez így fér, ez így működik ebből a munkáról. Hát és igen, ha már említett, hogy fér, akkor ugye van ez a fair play kampány, hát ez így fér, ez, ez, ez, ez a Ugye a két pirosnak így egyben, egy embernek. Na most én az előző ciklusra tudom elmondani, hogy Szirikatalin eh, valóban csak utazásra vett fel, tehát ő, ő lakhatásra nem. Ez megnyugtat ez. ez, ez, ez Meg év, év alatt, ez milyen év év alatt elmondom 13 millió forintot. Tehát méről méről főjárni. főjárni, 13 millió ezer forint. Nem tehát nem el tudom képzelni, hogy az a melós. Aki minden nap följön Pécsről Pestre dolgozni, az mennyit kereshet, hogy ki tudja fizetni, ezt a 13 millió forintos De Ezért felcészet. élnek olyan rosszul a melósok. Hát ezért elmegy az, utazása, minden az elmegy utazásra. Minden beltformat utazásra. Pedig millió És nincs sofőrjük, itt rontják el, tehát Na. úgy kell 13 milliót keresni ezen, hogy közben van sofőr. Kedves Kálmán, rossz kerested. A parlament.hu-n az egyes képviselők adatlapjának az alján van a szeptemberi adat. Ott keresd. Tehát keresd rá az egyes képviselők. És van a most a kedves, kedves, kedves hallgatóknak is szól, hogyha szeretnék tudni, hogy mennyit lopott az ő képviselőjük számla nélkül az ő adójukból, akkor értelemszerűen, hát ez úgy gondolom, De hogy mindenkinek egy... Mert ott, ott szerepel a bruttó ami például Dávid Ibolyánál 375 ezer forint, költségtérítési általány pedig 253 ezer ez ahhoz képest, igen, ez a 2007-szeptemberi adat. Mm. Tehát ahhoz képest ez csekély, hogyha megnézzük, hogy Dávid Ibolya az előző ciklusban mennyit vett fel. De, álljál, de az egy egész ciklusra vonatkozik. Azt ezt nem felvett, hanem lopott. Tehát tartsak magunkat. Jó, de az az igazság, hogy... Ez... Az, az egész ciklusra, tehát akkor évre mondjam, hogy melyik évben mennyit. Hát igen, ez lenne a dolog. Tehát összesen ő például 14 millió forintot vett fel a Ez Akkor 2002-ben Dávid másfél millió forintot utazott el. Mm. Tehát ezt ott szükel. Tehát ez, ez ha mondta De várjál, 000 várjál, 000 De úgy, várjál, de úgy, hogy Dávidi Bolya az ott az alkotvány utcában lakik. Tehát a parlament, és a, lakása, de, de parlament és a lakása... A parlament és a lakása között nincs egy egész villamos megálló. Ú, mennyiért utazott? négy évig, már Még egyszer szabad? Eh, négy évig, hát ő az örök is. If... a is, is, is, is az <ifei> <blai> 14 millió forintot vett fel utazásra és lakhatásra. Hmm. Például, ugye 2002-ben másfél milliót, és ez mutatja, hogy milyen szörnyű volt a, a gazdasági helyzet, az infláció, mert 2003-ban utazásra már 3 milliót vett fel, és lakhatásra pedig 600 kedves, milliót forintot. Kedve, kedves Kálmán, idézné, idéznék neked a kormány Fairplay kampányából. Na hallgatlak. A, ma, a magyarország.hu-n jelent meg. A rend... A mi fogalmaink szerint azt jelenti, hogy a játékszabályok mindenkire ugyanúgy vonatkoznak. Nincs kivétel, nincs, kivétel, nincs kiváltság, nincs kiskapu. Így hangzik a kormány fair play kampányának szlogénje. De Ez azt jelenti, hogy. De én nem tömít tömít tömít tömít tömít is, is számlélkül vehetünk fel pénzeket. Nem? Ez csodálatos van. Senkire ugyanaz vonatkozik, és ha rájuk az, akkor ránk is ez. Úgyhogy nemjárt. Mindjárt... Úgy az azt összes képviselőre. mondom, hogy ugyanítom, kaptam el. csak nekik szó. Ja, értem, ez viszont egy csodálatos dolog, mert ez azt jelenti, hogy vége a polgárháborúnak betemetik az árkokat, és frakcióra, meg kommunista múlt való tekintet nélkül mindenkinek kivétel nélkül jár az a pénz, amit a mi adónkból számla nélkül lopnak. Kétszeresen. Igen, De, igen, kétszeresen. Akkor, mondjam, például Csapodi Miklós lágymányosan lakik, tehát ez ugye a Petőfi híd, Pesti, Budai híd följe, Ö, ő csak 6 millió forintot vett felutatásra. Oh. Közelebb <gül> <közelet> van azért. <gül> De, ugye, én mondjak egy, egy saját itthoni adatot, hogy úgy mondjam, úbudai, hát csillaghegyi Képviselője az MSZ-nek, Donát László, 5-10 millió forintot vett oh, a támogatáshoz, ő is jó hatással. Ő is szenvedett, reformációs lelkészkedett. <gül> ez a krisztusi Kristusi, ez a Kristusi. Nem a, a, a, a <gül> <ez> <gül> Géliumi szegénységi, ezt a Nátali <gül> szokták nevezni, ugye? Akkor Jó, és azt hogy Deutsch Tamás ő egy vidék is nem? Nem. Nem. nem. A, a dajc fűr hát az lehet. Hogyha az elsős lakotásra? 10 millió 170 ezer oh, forintot kellett Abban ilyet. 5 milliót vett fel a dajc, 5 milliót a fűrés, ketten együtt vissznek. Oh, de egyébként nem muszáj neki lakásának lenni. Tehát lehető hajléktalan. Igenis, támogatni kell a hajléktalan képviselőket is. Ja, ja, ja de egyébként tényleg, tényleg csodálatos, hogy hogy. Így az egész re társadalmat reprezentálják. Vidékiek, lelkészek, kommunisták, pestiek. <gül> és, és, lop? <gül> és mind egyaránt lop? De ez a csodálatos, hogy tényleg megteremtődik és a, és nemzetiek. a, és, és, és és mi a Nemzeti Egység. Mert nép népnemzeti lopás, komcsilopás, mindenféle lopás és. És ez a csodálatos, hogy, hogy, hogy nem, nem húzzák ki magukat. Tehát nincs olyan, amelyik azt mondja, hogy én nekem ehhez semmi közöm, hanem vállalja. Ő is oda megy és ellopja a magáét. És ezt ez várja a magyar ember a képviselőjétől, hogy ő is a, a, a maga, maga részét, ő is vegye ki. És egy, egy dolog még nagyon közös bennük, hogy mindegyik kérlelhetetlen harcot hirdetett meg a pazarló állammal szemben. Mindegyik azt mondta, hogy az üveg zseb ideje jött el. Most már mások zsebében is turkálunk, csak ne az állampolgárok pénzét vegyék el. Búcsú, hát ezt ők így is gondolják, mert hisz ha az pazarol, akkor kevesebb jut nekik. Hát ez így van. Így van, tehát azt azért meg kell nézni, De, hogy az, az egyik kezemmel a mit lopok, hogy a jó másik kezemnek is még maradjon. E, Igen, ha már szóba került uh, Dajcs hogy esetleg hajléktalan és ezért kellett neki lakhatásra, hát a, a saját uh, vagyonbevallása szerint a második kerületben van egy 150 négyzetméteres lakása. Hát hát jó, de abban nem, nem lakhat, lak, az, az csak van. van. Hát akkor csak... nem fér el. Kálmán, az lenne a hogy javaslatom, hogy az egyes képviselők adatlapjának ajánlívő szeptemberi adatokat is négy szíves próbáld meg. Áttekinteni, és egy összegző, ö, ö, ö, végső egyenleg levonása érdekében a következő órának az elején is fel fogunk hívni. Hát úgy ebből, jó. Igen. Tehát ismétlésre javasoltunk, téged következőre menni fog. Úgy gondoljuk, hogy ez nem rossz ideig, amit nyújtottál, de esetleg egy ismétlést azért megérne. Főleg a, főleg a kedves oh. hallgatók érdekében is, hogy minél mindenki napra kész legyen. Tehát azért azt gondolom, hogy mindenkinek kéne tudni ebben az országban, hogy az ő képviselője személy szerint mennyit lopott tőle. Tehát azért azt gondolom, hogy ez nem csak állampolgári jog, de ez a, ez a, ez a civil kurási. Hát, ha már megszavaztuk őket, legalább úgy tudjuk, nem? Valami, valami örömünk, teljék bennük. Szóval akkor, szóval akkor hívunk téged egy olyan óram múlva hajó. Egy olyan óram múlva hajó.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 A képviselőink egyébként, hogyha éppen nem a pénzünket nyúlják le, akkor is nagyon-nagyon tevékenyek, mert hogy ö, ö, például ö, olyan társadalmilag nagyon-nagyon komoly érdekérvényesítő ö, erővel bíró csoportokat, mint például a hajléktalanok, az olyanokat nagyon-nagyon-nagyon bátran támadják be, mert hogy itt tényleg el elég, vol elég volt most már az ő uralmukból ők azok, akik tulajdonképpen az egész társadalomnak az gondjaiért bajaiért egyértelműen a felelősek és most már itt az ideje, hogy eltakarodjanak és visszajönnek a türelmünkkel már évek óta Jaj. És ott vannak az utcán, tehát elképesztő, hogy mit, mit megengednek maguknak. Nekem kifejezetten azt tetszett Rogán Antat, az a mondat, nemrég olvastam valahol, hogy attól még, hogy valaki az utcán lakik, attól még nem kell az utcára az utcán is elvégezni a szükségét ebben mélyen egyetértek, és ezért indítványoznám, hogy az összes magyar étterembe csillagszámtó függetlenül bárki bemehessen és elvégezhesse a szükségét, és akkor ez a dolog helyre fog állni, vagy várom az állami eee, hajléktalan wc szert az utcák. Én nyilvános wc nem lenne rossz, eee, például Budapesten is, de, de én nem támogatom, hogy a hajléktalanok oda be mehessenek, menjenek a saját WC-jükbe, a saját wc érted, Rogán Tóni is megtanulta, hogy hogyan kell használni az angol wc tanulja meg ő is, mi az, az utcán vízel? Hogy képzeli ezt? Nem, én, én nagyon régóta nem szeretem azt a tehetetlenséget, amivel a magyar politika a problémás területeket kezeli. Egyszerűen el kell tüntetni a problémás dolgokat az embernek a szeme elől, és ha az ember nem látja, nem is létezik. <coughs> Ez pontosan olyan, mint a dohányzás. Amíg én nem tudom, hogy rákos vagyok, amíg nem látom, addig biztos nem is vagyok az, <coughs> Tehát tiltsuk ki a hajléktalmakat. És akkor nem lesznek. Tiltsuk ki van. A, a cigányokat, tiltsuk ki a melegeket, kiket tiltsünk még itt ki. Itt a, van a, az, az öregeket, a nyugdíjasokat, títs, kiket, mindenkit, tiltsünk ki, és nem lesznek gond. Hát, e, itt van szerkesztőségünk kedvence, Rogán Antal. Uh -huh. A jótóni. De mi is aki, kedvence vagyunk, hogy érzem. Igen, ő is kedvel minket, ennek hosszú története van. Fölolvasok egy hírt vele kapcsolatban. Jövő év elejétől kemény bírságra számíthat az, aki akár egy csikket is eldob a belvárosi utcákon. Az 5. kerületi önkormányzat ugyanis az év végéig rendeletet alkot a szemetelők, a koldusok és a hajléktalanok ellen. Erről a kerület polgármestere beszélt az infórádióban. Több rendőr kell az utcákra. Erre a célra a belváros több pénzt is szánt kétszeresére növelte a hatóság támogatására fordított pénzt, mondta Rogán az infórádióban. Ebben az évben 177 millió forintot adtunk az 5. kerületi rendőrkapitányságnak. Meg a térfigyelő kamerák számát, amit megint meg fogunk duplázni. Ez már nyolcszorozás, teszem hozzá. A polgármester szerint egy valamit még meg kell tenni. Fel kell lépni a bűnözés, melegágyának számító utcai koldulás és hajléktalan szigetek jelenléte ellen. A fideszes politikus közölte, a belvárosi önkormányzat szigorú szabályozást alkot ezekben az ügyekben. Meglehetősen szigorú rendeletet fogunk alkotni. Némi türelmi idő után egy csikkel dobását is büntetni lehet majd. Tavasztól egyre szigorúbban fogunk majd fellépni. Rogán Antal közölte. Megteremtik a jogi alapját a koldusok és a hajléktalanok kiszorításának is. Minden közösségnek joga van arra, hogy megvédje magát. Attól, hogy valaki szociálisan nehéz helyzetben van, és az utcára kényszerül, nem ok arra, hogy az utcán végezze a szükségét, mondta a polgármester az infórádióban. Nos... Csodálatos. Nagyon, nagyon sok ponton lehet. Hát de érdemes megfigyelni, áll. hogy ugyanaz a rendelet szól az utcai szemetelés, köz, valamint köz, a hagyj hogy megfékezése érdekében. Hát a, a fizikai, tehát az, az emberi szemét is szemét, nyilván az ő szemébe hát Kétféle Ez, szemét van. Van ugyebár a a, a. a szervetlen és a szerves. Na igen, hát a, de mind a kettőn egyiknek sincs semmi keresni valója az utcán. A szemetet azt. El kell söpörni. Ugye erről van szó? Pont, pont... A... Nekem, nekem azt tetszik, hogy mennyire közel van ebbe a szövegbe egymás ö, ö, mellett az a mondat, hogy egy csikket sem tűrök az utcán, és ez egy hajléktalan sem. Tehát, hogy ho, hova helyezi ez a szemlélet az emberi értéket. De az szemlélet, szemlélet, az, az, az emberi élet. Az értékét a, a csikhez hozza ö, ö, varázslatosan közel. És amikor azt mondja, hogy, hogy a bűnözés melegágyának számító hajléktanok és koldusok, most gondolj bele, hogy mennyit összekéregetnek ezek ott, ülnek a földön, és legalább összejön neki mondjuk havonta annyi, mint amennyit Rogán Tóni naponta költ el mi, mi lenne, az, ha én a költségtérítésből, vagy, vagy mondjuk amennyit így percenként privatizáltak el azt számom, tudom, hogy nem? ki kiszámít inkább a bűnözés melegágyának, a koldusok az utcán, vagy ezek a politikusok a városházán. Én nem tudom, de volna egy tippem. Tehát akkor, amikor Rogán Antal egy lapra helyezi az eldobált szemetet és cigarettacsikket, valamint a hajléktalanokat az utcán, erre azt kell, hogy mondjam, hogy ez a hétköznapi fasizmus. Ez az. Ez semmi más. Bola, ha valaki vitatkozni szeretne velem, annak a részére felkínáljuk a 0630 30 30 88 egyes es SMS számot. Akkor, amikor Rogán Antal arról beszél, Usztán csak azért, mert valaki szociálisan nehéz helyzetben van, és az utcára kényszerül, ez még nem ok arra, hogy az utcán végezze a szükségét. de már meg, hol a francia végezze? Hol! Hol! Mondjad meg! Hol? A te te fogod a lakásodba beengedni azokat a hajléktalanokat? Vagy az önkormányzatba? Az ötödik kerületi önkormányzat a városházán. Ott végezzék? Vagy hol? Az utcára utcára nem Az a lényeg, hogy az utcán nem, mert az a téjó. Nem Az utcádon nem fogják, ugye? Felszólítjuk Belváros Lipótváros hajléktalanya hogy ezentúl az önkormányzat épületébe menjenek a dolgukat végezni, mert máshol nem lehet. Rogán Antal ebben a nyilatkozatában arra utalt, hogy szeretné, ha ezentúl mindenki tisztességes, normális helyen, kultúráltan az önkormányzat épületében húgyozna és szarna. <gül> Főleg azt tetszik egyébként ebben a, ebben a kis dekrétumban, hogy annyi alternatívát kínál ezeknek az emberek. Itt emberi életekről beszélünk, tehát annyi, annyi mindent javasol a helyet, hogy az utcán legyenek. Például javasolja azt, hogy Takarodjon. valamint azt, hogy tűnjenek el. Na jó, és köszönjük tehát szépen. Ne, ne legyen az utcán, hanem mit csináljon, menjen ö, haza? Vagy hova menjen a hajléktalan Tóni? Segítsé neki. Tehát, vagy magyarázad el nekem? Tehát, hogy így szeretném tudni, azt, az, ha neki az utcára kényszerül, az még nem ok arra, hogy az utcára húgyozon, hanem Tóni, Törje fel a lakásodat egy pajszerrel, és menjen be a wc és oda, mert az lenne a bűnözés melegágya, nem? Akkor le kéne rá sújtani. De így, hogy nem teszi meg, és az utcán csinálja, így mi ő a bűnözés melegágya, tehát le kell rá sújtani. De tehát, akkor, jó, mi a megoldás? jó, hogyha már le kell rá sújtani, akkor legalább jól megemel. A rendőröket, és a megemelték a rendőrök létszámát és a térfigyelő kamerák számát is. És ez különösen érdekes egyébként egy fideszes politikustól ilyet hallani, hogy több rendőr kell. Nem elég a rendőr, miközben nem régen Te még a, azt szajkozták, hogy rendőrállam van, és, és visszaél a Rogán Antal azt mondja, hogy a hajléktalanok a szerves hulladék az utcáinkon, melyeket el kell söpörni. Én pedig azt mondom, hogy az a polgármester, amelyiknek ilyen a szemlélete, ő a szerves hulladék, és sokkal, de sokkal jobb, hogy ő nem az utcán, hanem a Városházán szennyezi a levegőt. Ez itt a probléma. De ezért csodálatos, hogy azt is beletette a szövegébe, hogy minden közösségnek joga megvédeni önmagát, és ez oh, azt mondta nekünk, hogy az ilyen szemetektől, mint amilyen, amit ő képvisel, védjük meg magunkat és szerveződjünk és csináljunk valamit azért, hogy ez ne történhessen meg, amit ő szeretne. És annyira tetszik, hogy a társadalmi szolidaritásban Rugán Antal folyamatosan belevégzi a szükségét minden egyes nap egy ilyen nyilatkozatokkal, úgyhogy hallgatni. Nem áll egyedül Rogánontal ezzel a rendelettel. Tilos Eger városában csikket eldobni, kéregetni, galambokat etetni, vagy nem rendeltetés szerűen használni az utcabútorokat. A galambok. Például padra ülni tilos. De ülni szabad, feküdni. Ja, de ha ülve alszol, tegyük fel. 30 ezer forintos bírság is kiszabható arra, aki nem tartja be az önkormányzati rendeletet. Dávid érintett az ügyben, mert ő Egri illetőségű. Igen, és különösen ö, nagy büszkeséggel tölt el, hogy már Eger is csatlakozott a Rogán virágnézethez világnézethez, az Egri polgármester is, és hogy, ö, hogy a amikor azt mondja, hogy, hogy Tilos ugye koldulni, illetve a galombokat etetni, így rögtön összekapcsoltam, hogy hajléktalan etetni is tilos. Nyilvánvalóan. Kezdve. Tehát a galambot a hajléktalant etetni tilos. Fölolvasom a hírt. És főleg, főleg tilos a hajléktalant nem rendeltetésszerűen használni. A közgyűlés legutóbbi ülésén döntött a város közterületeire vonatkozó rendelet módosításáról. Szeretnénk elérni, hogy a belváros tiszta legyen. A dohányosok ne dobják el a csikket. Megszűnjön a galambok etetése, mert a madarak akár fertőzést is okozhatnak és szennyezik a dobóteret. Az egyes körzetben megtiltották a kéregetést, ellenőrizni fogják az utcabútorok és eszközök használatát. Nyugat-Magyarországon több városban az Egritől sokkal szigorúbb rendeletek vannak érvényben. Dombóváron azt is tiltják például, hogy intézmények közelében közterületen lehessen dohányozni. <gül> A közterület felügyelők és a rendőrök folyamatosan járőröznek a dobó téren, a szabálytalankodókat most figyelmeztetik. A két hónapos türelmi idő után 30 forintig terjedő büntetéssel sújtható, aki nem tartja be a rendeletet. Elképesztő, hogy a hajléktalant 30 ezer forintra bírságolják. Persze, és ebből kiperkálja, és kordul további, így megy ez, nem? Jó, jó, de tényleg döbbenetes, hogy emberek életéről, tehát akik kiszorultak az utcára, nem, tud, nem azért mennek oda, mert imádják, mert ilyennek születtek, hanem nincs hova hova menniük. A, Ezekről csak abból a környezetből beszélünk, csak abba az összefüggésbe, hogy mennyire piszkosak a magyar utcák. Hát sose leszünk így, nem Balkánország, sose leszünk így a nyugat része, gyorsan a szemetet tüntessük el az utcáról. Ja, hát igen, itt van valami koszos, valami, valószínűleg ez is valaha ember lehetett, de most már biztos, hogy nem az, hiszen csak a koszát látom, úgyhogy azonnal Söpörjük. De egyszer sem merül fel a társadalom felelőssége a kérdésben. Tehát azt látjuk, hogy emberek halnak meg az utcán, emberek uh, rohadnak meg az aluljárókban, és nem azt kérdezzük, hogy hogyan lehetséges ez, miért fordult ez elő, miért nem volt ez régen, és miért van ez most, és miért vannak egyre többen, hanem azt mondjuk, hogy fúj, undorító, piszok szemét, mocsok, tüntessük el. Tudod, ez tud, semmiféle felelősségét. Tudod, mit csinál a rossz szülő, amikor nem tud mit kezdeni hirtelen a gyerekkel? Takarodja a szemem elől, ugye ez, ez, ez meg, megvan, Igen. ez a pontosan az állam ugyanaz ezt a Tudod mi az elképesztő? Hogy a gyerek, hogy a takarodja szemed melől az jogos, ha a gyereknek van egy gyerek szobája. Igen, igen, igen. De egy kicsit más a helyzet egy hajléktalan esetében. Hát és most gondolj bele, hogy 30 ezer forintra megbírságoldsz egy hajléktalant, vagy egy koldust. Hogy megkérdezed, hogy... Ön ugye nem dolgozik, nincs munkája. Tehát nyilván nincs pénze, ezért kéreget. Ha nincs pénze, akkor a legjobb lesz, ha én most 30 ezer forintot elveszek öntől, és akkor még, még inkább biztosítva látom annak a lehetőségét, hogy végre ki tudjon kecmeregni a csávából, amibe került, talpra tudjon állni. És hogyha majd megint koldulni látom, megint elveszek 30 ezeret, és kin keressen az önkormányzat, ha nem a koldusokon, hát persze, töket hát tett a legjobban lehúzni. Annyi pénzük van, hogy alig látnak tőle. Tehát pontosabban önnek van munkája nincs. Ezért kéreget? Igen. Bármi másból meg tudna élni? Nem. Jó, akkor megbüntetem kéregetésért. Köszönjük szépen. Tehát... Felolvasok néhány SMS-t. Általában vitathatónak és túlzónak szoktam érezni a műsort. Most úgy érzem, teljesen igazatok van, írja az SMS író. Hajléktalan szálló? Kérdezi, veti fel a kedves SMS író. szállóban én úgy tudom, hogy olyan, mondjuk ez nem idei adat, hanem mondjuk tavalyi. 3500 férő hely van a fővárosban. Tehát 3500 ágy és állítólag 20-30 ezer a hajléktalan. Ha? Számot, tehát hogy minden, minden, nyolcadik nyolcadik is, minden nyolcadik hajléktalan elfér a hajléktalan szám. Már egyet az, az meglopják, tehát az még a legkevesebb, hogy nem is szívesen megy oda, még az sem, mert ugye ott eleve. Emlékeztek arra, felmerült nem régen a hajléktalan sátor, sátor ügye. Tehát, hogy a hajléktalan problémát oldjuk meg sátrakkal. Most képzeld el, ilyen február környékén egy mínusz tízbe egy ilyen sátrat. Tehát tökéletes a megoldás. Lilian írja, hihetetlen a műsor, Örkény óta végre vagytok, akik a groteszk, az irónia mestereként a kismagyar valóságot elviselhetővé teszitek. Köszönöm, jobb, mint a kabaré, nagyon jó, írja. Köszönöm. Öreg motoros írja. Ezek az elmebeteg idióta kukacok honnan kerültek elő, vajon? E, hát. E... Eh, Te szavaztad be őket oda, ahol vannak, ne vicceljed, nem emlékszel rá. Hát a mikrofon mögé a nem iszom. <gül> Ez a Rogán egy szellemi hajléktalan lecsukni, írja az <gül> Robi csak annyit mondott, Einstein, enyém a belváros. Az Egri Veréb maffia, írja az SMS író. A hajléktalanokkal az is baj, hogy nem adnak nyugtát a bevételeikről, írja Laxi. Rogán egy nemzeti keresztény, fasiszta elmehetne a Sunyiba, írja Salvador Én hajléktalanokkal dolgoztatok, hidd el a bűnözés meleg ágya, bár ők nem fölözik le a nagy lóvét... Bár nem ők fölözik le a nagy lóvét, Ajatt de részesei, részesei a játéknak. Hát Ugyan, te le a nagy lóvét, hiszen igen, te és velük. És te egy, tukat, újabb megoldást megoldást látunk, egy újabb megoldást látunk, egy újra konstruktív megoldást, hogy mi legyen azokkal az emberekkel, akik nem tudják fenntartani magukat, mert a társadalom a perifériára szorította őket. Mi legyen? Takarodjanak a szemem alatt. A megoldás, hogy másik kerületbe szarjanak, ne az övébe. Nem, nem, persze, pont, persze szó, hogy de akkor egy... majd a másik kerület hoz egy szigorúbb A hát. rendeletet, és akkor majd választhat a hajléktalan, hogy most itt fizessen 30 ezeret, vagy ott 50-et, Va... vagy itt egy hét elzárás, ne be is menjünk. <gül> egy szarásért. Van, de nem, most már nagyon kell szarnom, vigyázat, még egy kerületet át kell lépni, mert ott nem, a tizedikben engednek, a nyolcas valahogy ki kell be kell, nem mert a kilencedikben vagyok. Nem, hát pont az a lényeg, hogy vannak polgári kerületek, meg vannak proli kerületek. Menjen a hajléktalan a proli kerületbe szarni, a polgári kerület az nem erre való. A polgári kerületekben viszont túl sok fa van, nem? Én a úgy tudom, vannak kerületben... a polgári kerületek, ahol nagyon is sok a fa, ezért Igen. írtják őket. Túl, so, túl sok a fa. Itt van Pokorni Zoltán. A jó Pokorni Zoltán. 173 ezer négyzetméter zöld területet minősítene átépítési övezetté, vagy nyilvánítana közösségi zöld területből valamely intézmény területévé a 12. kerület. A Fideszes vezetéső önkormányzat a tervet azzal indokolja, hogy az komoly bevételt hozna. A kerületi MSP és SZDS szerint érthetetlen miért van szükség az erdők és parkok beépítésére. A kerületet irányító Pokorni Zoltán kabinetfőnöke szerint a területi a többsége csak papíron erdő. A döntés csak akkor lép életbe, ha rábólint a főváros is. És pokorni mennyire merész? Mert ő azzal számol, hogy ez a fővárosban, ahol ugye, mint tudjuk, nem a Fidesz van többségben, át fog menni. Tehát ő ezt bedobta, és várja a főváros megerősítését, és ahogy én a fővárost ismerem, meg is fogja kapni. Hát, hogyha bontani lehet, meg kivágni lehet, akkor persze azonnal bólint. De itt a tökéletes mondat, gyerekek. A kabinetfőnök szerint a területek többsége csak papíron erdő. És hogy ez így is maradhasson, ezért kell az erdőt kivágni, hogy legyen papír, ami az még erdő lesz. Az a csodálatos egyébként tényleg, hogy, hogy, hogy a, az MSB és az SDS ért, ért, értetlenkedik az ügyben, hogy miért kell a zöld területeket kivágni. Hát emlékszünk-e, hogy mi történt a Tabánnal, ahol felépül a Termál Hotel. A Tabán az, az első kerületnek az egyetlen... Mert nem tudjuk pontosan, hogy mi épül fel, mert a az a, nem tudta ezt nekünk megválaszolni. Azt mondja, én nem tudom, hogy mi épül, igen, Hogy az ki A fővárosi főépítés. De ugye ő az, aki ezt jóvá hagyja, hogy igen. a épüljön, az a valami, amit nem tud, hogy mi. Né négy, párti, négy párti egyetértéssel, tehát négy párti, melyik is a négy párti? SDS MSP Fidesz, MDF, tehát négy párti egyetértésben gyakták le a tabánt és építenek ott termál És most, amikor ugyanez készül történni a gesztenyéskertel, Pokorni Zoltán révén vagy jóvoltából, az SDS és az MSP. Értetlen! Miért van szükség erdők és parkok beépítésére? Hát persze, hogy értetlenek, mert ott nem ők a polgármesterek. Tehát, Tehát a hatodik kerületben, ahol Verók a polgármester, ott persze minden gond nélkül szokták letúrni a fákat. Az, az belefér. Fokorni Zoltán, köszönjük, ez igen, ez a modern, ez a 21. századi Nos, városvezetés. Van egyben abban, amikor azt mondja, hogy ez bevételt jelent. Hát mekkora bevételt jelent annak, akinek mondjuk az ingatlana elértéktenedik, vagy legalábbis értéktelenebb lesz, amiatt, hogy ugye már nem erdő és nem park veszik. Körül, azok az emberek, akik ott élnek, hogy fognak örülni neki, hogy kevesebbet érnek. Figyelmezzünk a számokra. 173 ezer négyzetméter zöld területről van szó. Ebben a városban, ahol márha a városban így vannak összefüggő zöld területek. Abban a városban, amelyik az Európai Unió zöld szabályozás alapján, tehát a Budapest a felét tudja hozni az előírt zöld területek nagyságának, ez volt akkor még, amikor a tabán tabája volt? Azóta telked. valószínűleg sokkal Aztának rosszabb a helyzet. Rosszabb helyzet, rosszabb helyzet de hát bevételi forrás kell. És mi más jó bevételi forrás van, mint a mi oxigénünk, a mi jó levegőnk? Hát ezt még el lehet adni. Hát milyen vel a gond gyerekekkel? Gondolj bele, hogy egyébként is meg. De papíron meg lesz, tehát... De gondolj bele, hogy mekkora anyagi gondjai vannak a 12. kerületnek. Tehát, hogy milyen nehéz lehet abban a kerületben. Tényleg így kise látszik a krízisből. Az meg a másik, hogy legalább azért mondjuk egy, egy jó vonása van, egy jó húzás van ebben az, hogy ez az esély egyenlőséget megteremti. Tehát, hogy végre a proli kerületek szintjéhez fel lehet zárkózni, le kell húzni azt a rengeteg oxigént, így is oxigéntuladagolásban szenvedtek a 12. kerületben. Most végre ők is tudják, milyen lesz Budapesten. Nem ilyen. tudom, hogy Pokorni Zoltán. Így visszagondolok, hogy ezzel kampányolta -e vagy sem. Ö nem, de nem, de nem nem ott volt a plakátján, hogy minden fát kivágok, nem, 173 ezer négyzetmétert fogok megszüntetni. <gül> Igen, tehát hogy vajon ez szerepelt Pokorni Zoltán kampányában? Csak mert állandóan a fideszes retorika az állandóan az, hogy, hogy a kampány hazugságai, valamint az azt követő intézkedések, melyekre nem kapott felhatalmazást a kormány. És akkor most kíváncsi vagyok arra, hogy Pokorni Zoltán programjában volt szó arról, hogy ő a fájit kírtja. Megszavazták a volna vajon ezt az ember? Nagy kérdés. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat mind fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis RT. Na szúrjunk be még egy adatot. A fővárosban az egyfőre 14 ezer négyzetméter zöld terület jut, miközben 20-30 négyzetméter lenne az ideális. Bécsben mennyi ez a szám szerintetek? Hát biztos sokkal több, 50. 100. Tehát akkor még egyszer az adatot, hogy néz ez ki? 14 egyfőre, 20-30 lenne a minimum, és Bécsben 100, jó? Csak hogy <gül> lássuk, lá, lá, lá, lássuk a játékszabályokat. Milyen jól is állunk. Lássuk a felzárkózást <gül> Mi? tehát miből kell ezt a 173-at levonni, De nem az a csodálatos, hogy így Pokorni is látja, hogy nagyon sok itt a zöld terület. Minek ennyi? És nagyon kevés a pénz. De az a csodálatos, de, de az a csodálatos a hogy amikor kérdezik kettén, hogy, kettén, de, de, de az a Pokornit, hogy miért, és akkor Pokorni mit válaszol? Azzal indokolom a döntésemet, hogy ez komoly bevételt hozna. Tehát, hogy mondja, hogy... miért mondja el a lakosokat mondjuk rabszolgának Abban mekkora pénz hogy a szerveiket, vagy gyerekkereskedelem, óriási pénzek vannak. de hát Zoli, hogy, hogy még ezt nem tudtam? Azzal indokolom a döntésemet, hogy ez komoly bevételt hozna. Kész! Ennyi! Talán azt gondolják a kedves hallgatók, hogy csak a lustaságunk, hogy csak a nem törődömségünk, hogy csak a média gőg az, ami miatt mi ezeket a figurákat nem hívjuk föl telefonon, és nem beszélünk velük. Nem szegezzük nekik a tört, ö, a kérdést, hogy vajon hogy képesek ezekre az intézkedésekre. Hát erről szó sincsen, kedves hallgatók. Mert itt van velünk a vonalban. már csak így lenne, mert ezek, ezeket az embereket mi egytől egyig megkerestük. És ezek az emberek nem hajlandóak nyilatkozni nekünk. Például Habis László, eger polgármestere, akit két hete üldözünk folyamatosan, kérünk egy telefonszámot. Azt mondják, nem tudnak adni, küldjünk egy mélt arról, hogy mit szeretnénk. Hát mondom most mondom magának, nem azt e-mailben küldj el, elküldjük az e-mailt, nincs válasz egy hétig. Biztos, hogy újra felhívom, várjál Várjál, várjá, akkor, jó, várjá, várjá, akkor újra felhívom, De hát a polgármesterrel nem is beszéltem, hanem a polgármester titkárságával beszéltem, és felhívom újra a titkárságot egy héttel később, hogy szeretnék beszélni. Milyen rádió, Pontefem rádió aha, legyen szíves, küldjön egy mélt. Mondom, egy hete elküldtem a mailt. Ja, maguk azok? Ja, mondom, igen, azok, akiket nem hívtak vissza, igen, arra, igen, mi még mindig azok vagyunk. Az, hogy ja, az más, akkor van miért. És akkor lecsaptam, nem nem, nem, nem nem, hát nem, mondta, hogy akkor. Ja, akkor, akkor még ja, nem láttuk akkor, az e-mailt. Ja, akkor, ja, akkor, ja akkor, akkor hívja föl a következő telefonszámot, és akkor fölírom a számot, és akkor kérdezem, hogy ez a polgármester telefonszám, nem ez a titkárnőjé. És akkor a titkárnő. Nem, a titkárnő, Nem, a titkárnő azt mondja, hogy hívjam őt másnap, mert ma már nincs a polgármester. Másnap fölhívom, megad egy számot, hogy hívjam azt föl, hogy ez a polgármester száma? Nem, de ott lesz a polgármester úr, és lehet vele beszélni. Fölhívom, a sofőr a soför... A veszi fel a kajdlót, és azt mondja, hogy hát a polgármester úr az most nincsen itt, de... De, de, de, megadom, de, de, de megadom a telefonszámát a titkárnő. Mondom, nah, tudom, tudom, köszönöm, Fölhívom a titkárnőt, azt mondom, hogy hát szeretnék a polgármester úrral beszélni, hát az most nem fog menni, de hívjon vissza háromnegyed óra múlva, addigra megtudom, mert hogy most a sajtóval tárgyak. Hát mondom, hogy én vagyok a sajtó, de, hogy, hogy most nem jó háromnegyed óra múlva hívjam föl. Erre fölhívom háromnegyed óra múlva, csöng, nem veszi föl. Hívom újra, csöng, nem veszi föl. És nem tudtam vele beszélni, gyakorlatilag nem tudok vele még... Kérjük a hallgatókat, ha valaki Egri és esetleg ismeri a polgármestert, vagy tudja a számát, hall, honnan, ő ő küldje a el nekünk SMS-ben a telefonszámát, mert szeretnénk beszélni. Habis László Egri polgármesterát. Hogy Rogán Antal nem gyilatkozik nekünk, az, azon nem is csodálkozunk, annak hosszú története van. Hogy is volt bulcsú? Ez úgy volt, hogy volt egy adásunk, ez a, a választások után volt, amikor a Fidesz kijelentette hmm. az vagy... a, a parlamenti választások Halland, után, persze, persze. az önkormányzati választások előtt. előtt. Így van, akkor a Fidesz nagy volt a hogy nekik tisztal elkiismerettük a Fidesz nem hazudott. Mi úgy gondoltuk, hogy Rogán... A szemben a kormány akik szégyelhetik magukat. De ez ám, hogy Orban, Rogánt esetleg szembesítjük saját magával, vagy néhány kérdés erejéig ezt hogy boncolgatnánk. Ez az volt a felvetésünk, hogy kedves Antal, számoljunk együtt. A Fidesz a választások előtt két és félszer annyit pénzt ígért meg az embereknek, mint az msp amelyről tudjuk, hogy hazudott. Nos, hát, hogy tud a tükörbenézni nézni a Fidesz, vagy hogy van ez? Erre azt mondta nekünk Rogán Antal nagyon frappánsan és nagyon informatívan, hogy nem ezt beszéltük meg? Hát nem ezeket a kérdéseket? Nem így volt? Itt arról volt szó, hogy én az ötödik kerületi programomat fogom ismertetni önöknek. Kampányát szerette volna, ja, és szerette volna is, volna, szerette amivel volna. egyébként teleplakátolta a város. Igen, egy kis műsorunkat szerette volna egy kampány felületté formálni. Hát értelemszerűen ő ezt várja el. És akkor í így, így, de ez élőegyenes adásban történt, és akkor én mondtam neki, hogy hát Rogán úr, én azt gondolom, hogy ez a kérdés, ez most így egy kicsit fontosabb és aktuálisabb, hogy az ön tegnapi jelentése, tehát nem arról van szó, hogy mi Rogán Antal csak úgy primer antipátiából elővettük, nem csinálnánk mi ilyet, ugye, hanem itt arról van szó, hogy Rogán Antal előző nap nyilatkozta, hogy ők tűnekik tiszta a lelkiismeretük szemben az MSZP-vel, aki mennyit hazudott, És akkor fölhívtuk telefonon, hogy ezt hogy értette? Értelmezzük együtt újra azt, amit mondott. És akkor ő elmondta azt, mondta, hogy ő erről nem hajlandó velünk beszélni, és hogyha mi nem beszélünk az ő 5. kerületi programjáról azonnali hatályjal. nem akkor... kérdezünk erről, hát ez Igen, tehát hogy erről kérdezünk. Hát pr riportot legyenek szívesek velem lefordítani? Igen, de ez egy várta el tőlünk, akkor ő lecsapja a hajlót. Tehát azt mondta, hogy akkor befejezzük a beszélgetést. Ebből látszik pontosan, hogy ezek, ezek a politikusok milyen média beszéltek. Hát, hát ez nem így szokott történni. Hát mindig megbeszéljük, hogy mit kérdezni és akkor én tudom hogy mit kell rá válaszolni, hát most hogy lehet? Gyerek, az, hogy... érted én az adótokból élek most hogy várjátok el arra azt hogy én beszámoljak bármiről is ami, ami nekem nem tetszik nekem olyan kérdést tegyetek fel a ti adótokból élek olyan kérdést tegyek amire fel, amit tudok válaszolni, igen? amit hát a, ami... arra a három dologra, amire megtanultam válaszolni, hát azt kérdezzétek. nem csak hogy nem csak hogy tudok hanem akarok hogy szeretek tehát én erről akarok beszélni erről kérdezni de de az a csodálatos, hogy ez az ember ha miadongból éli szural most már jó Ideje, és mindeközben, amikor néha így a közösség füle hallatára, a közösség nevében bizonyos kérdéseket felteszünk neki, akkor ő így ledorongol minket, hogy mi ne erről kérdezzünk, hanem a marról. De ráadásul egy olyan kérdésről, amit egyébként ő dobott be előző nap. Igen. Tehát, ha előző nap nem mondta volna, talán nem is kérdezitek meg. kérdezi. hogy nem kérdeztük volna meg? Hát, de könyörgöm, tehát legalább a saját felvetéseivel hajlandó legyen már foglalkozni, ha egy mód van rá. De ez hát nem olyan ne jó ötletünk volt, hogy most, hogy ha ez hazudott, ő meg szégyenje magát. Tehát ez nem ez, ez, ez, ez, ez bennünk sem mi bennük föl semmi. Mi csak szerettünk volna egy jó dialógust, rogán egy és rogán kettő között kialakítani, amiben az előző napi és a következő napi rogán valahogy szót ért egymás de úgy látszik a másnapi már nem volt hajlandó az előzővel szóban. A, másnapíró... a vége? Hát az lett a vége, hogy így, így mondta nekem, hogy, hogy ha nem vagyunk hajlandóak arról kérdezdi őt, amiről ő beszélni szeretne, akkor ő, ő be fogja szüntetni ezt a beszélgetést. Akkor ennek a beszélgetésnek vége lesz. Én mondtam neki, hogy hát Rogán úr, én nem gondolom azt, hogy ez a fenyegetés ez célt fog érni nálunk. És akkor ő megszakította a beszélgetést. Hát így ránk tette a telefonkajlót, és azt gondolom, hogy ezt nagy büszkeséggel könyvelhettük el. Ahogy mi most a hallgatókra tesszük rá a mikrofon, de csak egy rövid blokkereig.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 Itt van a vonalban a kedves hallgató. Halló, halló! Azt írta nekünk az sms hogy az ő adójából is él Rogán, nem csak a miénkből, és ő már mint a kedves hallgatónk. Örül, hogy rákcsapta a kagylót valóban? Hát annyiból örülök, hogy uh, igazából nagyon sokat hallgatom a műsorotokat, és az a téma, amit felvettek sorban-sorban, azok mind nagyon érdekes és jó témák, ahogy utána ezekkel az emberekkel beszéltek, az nem igazán tetszik. Bocsánat, nem avval vívtuk ki az ellenérzésedet, hogy az első blokkban csak jobb oldalra mértünk mélyűtéseket. Tehát nem, nem innen nem. ered ez a frusztráció? Nem, én, hát én nagyon örülök, hogy a legelső szabad választásokkor én már betöltöttem a 18-at és választhattam. Azóta megmondom, én az MDF-re szavazok folyamatosan, de nem azért, mert a Rogán Fideszes hogy tetszett, hogy lecsapta, felőlem lecsaphatta volna ezt, ezt is. Igazából Mint ahogy csapta stírus... is le? Ahogy csapta is le. Igazából én nekem némiképp a stílussal van problémám. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos dolgokat szeszegettek, csak úgy nehéz a politikusokkal beszélgetni, ahogy ti próbáltok. Hát az biztos, és, hogy a politikusoknak nagyon jó, nagyon kifinomult stílusuk és modoruk van, mondjuk egyszer-kétszer becsúcsik, egy-két elkúrtuk meg ország, de azon kívül de. nagyon jó, nagyon megnyerőek, és így tudnak nagyon kivételesen, gyönyörűen lopni. Egyébként törvény. teljesen egyetértek vele. Tehát ezek az emberek, akik ö, állami pénzen Autóval, sofőrrel rendelkeznek, majd több millió forintot felvesznek utazási költségre. Ezek megérdemlik azt, hogy velük tisztességes hangon, előre egyeztetett kérdések alapján, a előre megadott válaszokat kifinomítva, udvarias hangnembe kérjük tőlük számon azt, amit természetesen el se követtek. Az, hogy néhány ilyen elszabadult, agitátor gitártorszerűszerű ember spontán kérdéseket mer felvetni. az egész országot érintő dolgokról szerintem is elfogadhatatlan. Főleg, főleg ebben a hangnemben. Nem, nem a van a hangsúly, meg a problémám, hanem e, azzal, hogy sok esetben e, a kérdezett embernek a hangereje az jóval alacsonyabb, mint a ti hangot. Főleg, hogyha lehúzuk a hangerejét, tudod? Hárman, hárman kérdeztek az embernek, ö, most én sem tudom, hogy hangzok, mert a a rádió. De, de igazából ennyit. Tehát ö, nagyon sok mindenben egyetértünk, én úgy gondolom, hogy spontán rá kell pirítani az emberekre, de ö, lehet, hogy most ö, a Rogánnal kapcsolatban írtam ezt, amit írtam, de én általánosságban értem azt, hogy <gül> úgy gondolom, hogy az, ahogy ö, letámadjátok őket, nem a legmegfelelőbb. Az más kérdés, hogy jogos, amit fölöltek, vagy sem, nem arról beszélek, hanem az, ahogy ö, úgy sosem fog normális hangnemben válaszolni. Zárt, hogy nem meg. <gül> hát, mi mit mondanék? én Nem, nem mondom, hogy mit érdemelnélek, mert akkor elfogultságot... Mert tudod, nekik nagyon, nekik nagyon finom a modoruk, tényleg? Nem, igazad, hogy a, a, a, a, a nagy is levették a lábáról ezzel a finom modorukkal, meg minket is levettek, de valahogy mégis ami mi útszéli stílusunk legalább egyenes és őszinte. Szóval Például nézd meg egy szúslágot, tehát ő, ő, ő, őt is szerintem azért jó, hogy megbukott, mert az a stílus, amit megengedett magának az el, Tehát én csak a fehérgaléros bűnözőket szeretem, akik tudnak megfelelően a spanyol etikat szerint késelés villával lenni, szépen előre köszönni, hogy aznak az utcára. De igazából én nekem az a bajom azzal, ahogy ti őket lehordjátok, hogy a végén, az ember hogy hallgatta, majd hogy nem sajnálja őket, holott nem ti a hunyók, hanem ők. Egyébként igazad van, mert ez a célunk. Igen, a miniszterelnöki hivatal fizeti a, vagy szponzorálja a műsort no. is ezért. Szóval szerintem mi, mi nem beszélnénk ezekkel a politikusokkal így, ha megtenné helyettünk más. Ezt kell, hogy mondjuk. De mivel nem teszi meg senki, mindenki a legalázatosabb, legkenetteljesebb hangját veszi fel olyankor, amikor államférfiainkkal beszél, és ez, ez általános tehát ezt megfigyeltem, hogy, hogy legyen akár jobboldali, akár baloldali akármilyen érdekeltségű médium mindenki, mindenki a legnagyobb tisztelet hangján beszél, ezekkel a szélhámosokkal, tolvajokkal usítókkal, ezekkel a disznókkal azt kell, hogy mondjam, hogy ezekkel az emberekkel, akikkel mi ezekben a helyzetekben nagyon-nagyon nagyon megalapozottan beszélünk a hogy mondjam, a, a, nem a tisztelet hangjától kenett teljesen ezekkel az emberekkel bizony hogy mondjam, ezek az emberek kiprovokálták ezt a fajta bánásmódot, és mégpedig azzal, hogy egy teljes szereptévesztésben vannak. Tehát ők azt gondolják, például Rogán Antal, amikor rám rakja a kagylót, ő azt gondolja, hogy én az ő pénzéből élek, vagy az ő adójából élek, tehát ő uralkodik felettem, és ő, neki joga van, én rajtam kérni, hogy én hogy viselkedek, vagy mit csinálok, ott ez éppen fordítva van, és ő nem érti ezt. Tehát nem érti meg azt, hogy ő él az én adomból, ő szolgál engem, én választottam őt, én kérem őt számon. Tehát itt valami súlyos-súlyos szereptévesztés van. Ebben az országban mindig is volt arisztokrácia. Régen születési arisztokrácia volt, most meg multimarketinges választási arisztokrácia van. Ez a politikai arisztokrácia. Ők azt képzelik magukról, hogy grófok és bárók, És ebben az országban a lakosság mindig is valamiért... Érthetetlen módon elfogadta azt, hogy ezek az arisztokraták, ezek a mi legjobbjaink. Már a grófokról és bárokról is azt gondolták, hogy ők a mi legjobbjaink. Ők, ők nem véletlenül grófok és bárók, az Úristen, meg a ki, ő királyi felsége, választotta ki őket arra, hogy minket vezessenek. És most a népszuverenitás lépett ennek a legitimitásnak, ennek a régi tradicionális legitimitásnak a helyére, és most a népszuverenitás az, amely az ideológiája annak, hogy ők a vezetők, hogy ők a legjobbjaink, hogy ők az államférfiaink, és hogy így kell velük beszélni miniszterelnök úr, polgármester úr, nem gondolja, hogy esetleg? Szóval szerintem ez az a stílus, amit általában az emberek a hétköznapokon nem alkalmaznak, és nem látom be, hogy miért éppen ővelük kapcsolatban kéne alkalmaznunk. Hát, szóval tényleg nagyjából egyet a dologban. Én nagyon sok uh, riportotokat hallottam, és uh, sajnálom, hogy a fiala van hogy kénytelen vagyok a káfét hallgatni, uh, mert előtte titeket hallgattalak, de én nem túl toleráns próbálok lenni, ez jellemző az életben, mert úgy gondolom, hogy az nem fog velem normálisan beszélni, akit, akit megpróbálok lezámadni. Lehet, hogy én látom kicsit túlzottnak ezt a dolgot, csak egyedül. Hát már, már csak annyiban, hogy, hogy, hogy beszélgetni. Tehát ott konkrétan arról van szó, hogy Magyarország jelenlegi miniszterelnöke az közölte hogy hazudott nem kormányzott, és össze-vissza hamisított adatokat. Konkrétan ez a ma a közbeszédnek, ez a mozgástere, és ezt elfogadtuk, ez rendben van, ez, ez, ez, ezért még jár a legitimitás és ezek után én azt gondolom, hogy beszélhetünk, bármilyen stílusbe ezekkel az emberekkel. van lehet, hogy néha a stílus nem megfelelő, sajnos ilyen vidéki sútyoknak mint nekünk kell ezt a feladatot elvállalni, mert más nem csinálja meg. De elkehető. mi örülnénk egyébként, tele van ez az ország kvalifikálta, kvalifikált újságírókkal, értelmiségiekkel, finom a stílusuk, volt gyermekszobájuk. Nem kellene hogy az, hogy az ilyen sútyarákok, mint amilyenek mi vagyunk végezzék el ezt a melót. De mi csináljunk ha nem végzi el más. Hát meg most gondolj bele, hogy ha. Vál kijelentéseket tesz egy ember, akkor, akkor a mi stílusunk az a vállalhatatlan ezek után. Tehát amikor ő olyanokat mond, amit tényleg konkrét fasizmus, és ezt nem, nem szabadna, hogy mondja, és azzal van a baj, hogy mi ezen fel vagyunk. Az a kérdés, hogy ezek a figurák, ezek Darth Sauronok, vagy pedig, vagy pedig mi közülünk való megbízottaink. Mert ha mi közülünk való megbízottaink, akkor én számon kérek rajta mindent, amit nem hajtott végre, amit ellopott. Ne nehéz -e ezekhez a dolgokhoz hozzátenni még többet, én azt hiszem, hogy elég jól körbejártuk. Én nem hiszem azt, hogy ez uh, sutyó a stílus, amit, uh, amit ti... Rosszabban nem. Uh, <gül> <gül> messze van még az a magaslat, amit meg kéne vásznunk. <gül> ha csak Hát esetre nagyon köszönjük, és reméljük, hogy a jövőben is <gül> hallgatsz majd minket. Hát remélem, hogy reggel is lesztek, mert ilyenkor megyek hazafelé, de reggel meg nem tudok mit hallgatni. Hát Fialá János, ajánljuk figyelmetbe. <gül> Ezt nem tudom, mindig el kell kapcsoljuk Hello, hello! Köszönjük az sms Ne keseredjen el, ha természeti katasztrófát tapasztal. Ne szállakozzon a humanitárius katasztrófát láttán. Jegyezzen ön is az apokalipszis ertérészfényeiből. Legyen nyertese a pusztulásnak, mert a pénznek nincs szaga. A vonalban Kálmán, Reloadit Kálmán, Upgradeit Kálmán, egy teljesen, egy teljesen új Kálmán. Kálmán, mi a helyzet a frissekkel, mi a helyzet a pofátlanokkal? Ismét, ismét a vonalban vagyok. Most el kell, hogy mondjam, megkaptam ezt az egy órás felkészülésre. Ezen felkészülési idő alatt egy nagyon jó barátom telefonált nekem. És Úgyhogy nincs annak adatok. Hát, némi, némi szót el emelt, de vannak adatok természetesen, némi, némi szót emelt, hogy nem, nem, a, nem kellően járunk el, nem vagyunk elég jó objektívek. Hmm. És nem említjük meg például azt, hogy, hogy mi mennyit loptunk az elmúlt hát, négy Hát az nem érdekel senkit ma még, tehát hogy nem említjük meg azt, hogy ez a, az utazási költségtérítés, ez nyilván arra is vonatkozik, hogy hát ez a képviselő elmenjen esetleg egy ügy érdekében tárgyalni. Vagy... Hát ezért nem látjuk őket a parlamentben, én tudom, mert hiszen akkor is utaznak, ja. hogy, hogy az országügyéit intézzük. Nagyon érdekes és, és valós felvetésnek gondolom, és éppen ezért még jobban körülnéztem ezen a holnapon, ahol is megtaláltam azt, hogy hogyan jogosultak igénybe a képviselők ezt a költségtérítést. És például találtam egy ilyet, hogy... A képviselő a nyilatkozata szerint Budapesten lakóhelyen nem rendelkező képviselő részére az országgyűlés hivatali szervezete lehetőség szerint szállásájről gondoskodik. Az a képviselő, akinek részére az országgyűlési hivatal szervezete szállásáját nem tud biztosítani, vagy arra a képviselő nem tart igény, a harmadik paragrafusban szereplő költségtérítési általányon túlmenően a havi alabdi 50%-ával megegyező összegű szállásköltségtérítésre jogosult. Tehát ugye ebből kiderül, hogy ez csak arra való ez az utazási költségtérítés, hogy bejárjon a munkával képviselő. Na most még találtam ilyet. Abból hogy a lakásból, e... amit Pesten fizet neki az országgyűlés. Igen, igen, Abban az esetben nincsen így, költ, így költ havonta 20 ezred. Budapesti e, lakóhelye. Na most, ha van, az, az persze így, nem kizáró. Ok. Kézzel kell ingyenesen vehetik igénybe a közforgalmú tömegközlekedési eszköz. Nem, várjál, ezt felvetették még de, az még elején. Lehet, hogy... Bocsáss meg, nem tudom, erre emlékszel, amikor jött a megszorítás, akkor azt mondta a, a parlament, azt mondta az MSZP frakciója, hogy eh, kedves képviselőtársak, kezdjük magunkon a megszorítást. Igen. Mondjunk igen. le az ingyenes BKV utazásról. És taps, hangos taps. Az a kérdés, a az a kérdés, hogy kérdés, megoldottuk az okay, ország problémáját. Az, az a kérdés, hogy melyik parlamenti képviselő utazik BKV-val. Én egyszer láttam Talót a metróban, de tényleg. Nem úgy, mint Dembskyt, aki mondjuk a kombinón azért utazott, mert éppen akkor fotózkodni a kell négyes metróval utazik. De lehet, hogy így van, viszont akkor a honlapra ezek szerint egy rossz törvény került fel. Na most. Ez ezek általános. nem lennénk meglepnek elég gyakran fordul elő, De az a rossz törvény ebben az ország néztem meg például most Dávid Ibolya 2007. szeptemberében akkor tehát ez a legfrissebb adat ami itt található, fölvett 253.920 forintot az alkotmány utcából széken. a parlamentig? igen Na, az nem nem szépen, tudod mennyi volt van addig? akkor, akkor nem, is, nem is jogosultak tehát e, szerint, vagy én ezt rosszul értelmezem mert hogy Dávid baja a budapesti... Nem, a szerintem, a, szerintem a törvény úgy írja, hogy jogosult, ö, tehát arra mindenki, hogy utazásra felvegyen, akármennyit számla nélkül, ez teljesen oké. Okay, ezt nem vitatjuk, hanem hogyha okay. nincsen lakás a Pesten, akkor ne kerjen már neki Pécsről feljárnia, akkor biztosítanak számára egy lakást, de ha ezt jó, nem igényli, akkor viszont akkor megkapja jó? kp ba Oké, okay. oké. Okay. Uh... Rogán Antal szállás költségre Ó, szeptemberben 110.400 forintra. forint. tehát az ötödik kerület, kerület polgármestere, aki az ötödik kerületben lakik, saját lakása. Nem, nem, nem, nem, nem az ötödik kerületben, mert a vagyonnyilatkozatában az van, hogy a Budapest második kerületében van egy 141 nem lehet Tehát van egy 141 négyzetméteres lakása, és ez év szeptemberében igen, Mennyi pénzt vett föl? Szeptemberben mindjárt mondom, 154.560 forintot utazik, és 110.000 forintot lakhat 154 154.000 forintért utazik az ötödik kerületből, ahol a munkahelye van, a második kerületbe, ahol a lakása. 154.000 forintért mennyit egy vett fel? Óraban. Igen, egy hónapban. Mennyit vett szállásra? 110.400 forint. 110 forintot vett felszállásra. Úgy, ö, hogy van, magától van egy 140, 000, 140 négyzetméteres örök lakása. Igen. És, hát, és várjunk csak, de, hát igen, de emellett ráadásul egy polgármester is, tehát nyilvánvaló, hogy van saját ö, sofőrje, autója, a benzint azt gondolom az önkormányzatája, és akkor ezen felül még felvesz utazásra is gondolj bele, hogy 20 munkanap van egy hónapban, mondjuk, és a 150 ezer forint az ugye akkor naponta, olyan 7 forint körül van neki, amit utazásra költ naponta, mondjuk egy rendes budapesti polgárnak a havi bérlete nem kerül ennyibe, de ő naponta elkölti ezt, tehát valószínűleg van egy 96 litert fogyasztó terepjárója, és így jön ki sajnos. Kálmán, mik a hírek számlát ad erről a költségről, Roger Nem kell, hogy egyáltalán. Á, értjük, értjük, Ön nem kell, hogy Igen. Értem. Tehát igazából bemondásos alapon működik Aha? a dolog. Aha, hát, ö, az lenne a kérdésünk, most... kedves hallgatók, hogy ki az, aki bemondásos alapon pénzeket tud elszámolni ebben az országban? 881 az SMS számunk, egy a telefonszámunk. Várjuk azoknak a jelentkezését, akik parlamenti képviselőinkhez, a az arisztokráciánkhoz hasonlóan ilyen előjogokkal rendelkeznek. Képzeld, hogy bemegy a parlamentbe, mondja, hogy kedves Erzsika, jöttem elszámolni a, a e-havi utazásomat, tudja, második körületből, ötödikbe. Ö, hát olyan, ö, mennyis volt? 120 ezer. Antal úr, hát, vagy Rogán úr, már fel 150-et, az nem szép kerek szám. Úgy ezt sokkal egyszerűbb odadni, pont itt van egy ilyen paketlit, a rávidni, hogy a ő is 150 vitte, ne szórakozzon már itt ezzel 120-szal kicsinyeskedünk most. Nyilván dugó volt a Láncidon is, na belefér. Jó van, köszönöm Erzsika, Igazából Számlát ne ne nem hoz a kerzsike. Ugyan, ne akar megsérteni. azzal csak a munka lenne itt letűzni, könyvelni, ne csináljuk már ezt, tudja, aztán meg bezúzzuk az egészet, felmegyünk a szemetet. Uh, csak papíron erdő ez is. A, a közbefolyatok. Uh, ez a barátom még azt is mondta, és ebben szerintem azért igaza van, hogy kéne találni regálve egy parlamenti képviselőt, de a legjobb az hogy esetleg minden pártból, tehát mind az öt pártból egyet, hogy ez nyilatkozna ezzel kapcsolatban, hogy hogy működik ez. Kéne, hogy olyat kéne találni, aki nem, kéne nem vet fel ilyen pénzt. pénzt. Nem, olyat kéne találni neki felvetés, megkérdezni, hogy miért, és mégis hogyan. Mert lehet, hogy meg tudja magyarázni, és megértjük. Hú, az de hosszú adás lenne, amíg azt elkezdeni nekünk magyarázni. Amíg mi azt megértenénk. Megint a tények stílusában kell, hogy kérdezzem helyszíni tudósítunkat, Kálmánt. Kálmán, kik a legpofátlanabbak még a továbbiakban tudnál nekünk néhány nevet mondani, illetve a hallgatóinknak? Erősnek tartom ezt a szót, hogy pofátlan ez esetben. E, az országanok, melyik az, ki az Ilyen, ilyen, ilyen jókereket, például költségtérítésre Orbán Viktor 154 ezeret. Az is egy szép Mert szám, mondom. E, Utazásra. De, de kérdezz. E, Orbán Viktor utazásra 154 ezer számla nélkül szeptemberben? Igen, igen. Puritán, mm, puritán. Egy kókát, egy kókát mondj nekem. Tényleg kókáról van adatunk végesség a gazdaság. Persze, hogy van. Közben azért mondom, gyújcsán nem vesz fel semmit. Hoppá! Hoppá! Hola, hola, állá, ez gyalús, ez, ez gyanúsz. Ha, ha nem élt a jogos pénzével, akkor itt ez egy lopás van a háttérben. Tehát hogyha, ha jogszerűen nem kellett, akkor valami nagyon nagy zűr van. Kedves hallgatóink, a 88.1-es frekvencia újra meghirdeti akcióját. Tudja meg ön, hogy mennyit lopott az önképviselője. 0630 30 30 az SMS szám, melyen várjuk az önkíváncsi kérdését. Adja meg képviselője nevét, és mi megmondjuk mennyit lopott öntől szeptemberhóban 0630 30 30 Várjuk SMS-eiket! Nos, hát mik az újabbak? Akkor én megint elmondanám a, a 2007. szeptemberi adat, Donát László, ugye, mert hát ő mégiscsak Csillaghegyen, ahol, ahol én is lakom. Eh, utazási költségre 154 ezer, szállástérítésre 110 000. De ezt olyan szépen ez belővik, nem? Ez, igen. Ez, a ez, a szedert, ez pont, pontosan, ez a, szélek. Szélek. ez a standard. Hát az hát elsőon e egy... dohányozva megbeszélik egyébként. Hogy a második kerület, egy... Csillaghegy, minden onnan ugyanennyi. Hát mennyit Ennyit hát fel? Laci mondja, ez 150, jó, bár én is azt hiszem, akkor maradok 150, az az is bejött. Kérdezzetek bátran! Kóka! Kóka! Kóka! Kóka! Kóka! Mennyibe nulla. van a helikopter? Kóka nulla! A mi vezetőink! Ezt várjuk el tőlük! Annyira jó, jó, jó érzés, hogy tényleg vannak ebben az országban még az országért tenni vágyó, ét-nap alá téve, önzetlenül dolgozó emberek, ilyen puritán emberek... És akik... ezt a hálátlan országot nem értem. De Tehát de itt, van, itt, van, oh! itt van Gyurcsány, oh! itt van Kóka, a két legnépszerűtlenebb politikus. Ott vannak az összes lista végén, és nem vesznek fel pénzt, és mi mégis utáljuk őket. Milyen egy szemét vagy Kedves engem. hallgatóinknak a, a kérdéseit tolmácsolom. Hiller, Haver. Hmm. Hiller, Haver. Azért elmondanám Wittner járt, ha már én így rá... Hmm. Csak úgy menet közben a Hiller felé. 2584.680. Ez igen, ez, ez egy igen. Eddig ez a rekord. A jól, de hát ő halálra itt megengedheti magát. Eddig ez a rekord, ugye? E, Jó, jól jól veszem rákra, ki? Igen, igen, de ő merre Vaj. Hát ö, azt gondolom, hogy ha az uralon túr lakik, akkor ez az összege az arányos. <gül> Tehát, <hogy gül> De biztos nem az ötven, azos pillemosan. Az, az nem elcsatort nem elmondani elmondani. ország részekből jár be. Nos hát, killer haver. Uh, killer haver. Nulla. Oh, ez, ez a tiszta kéz. Csodálatos, a szépen. tiszta kéz. Sziártó. <gül> Szijjártó a jó, jó Péter, Péter aki, aki Győrben a Gazdasági Bizottságban a saját Fideszes haverjainak az autómosójára szavaztat meg pénzeket, és állami pénzeket, amelyeket gondolom, hogy egyéb autómosók fizettek be adóba, De az egy konkrét haveri autómosónak a fejlesztésére fordítja a győri önkormányzat. Köszönjük. Ez is egy, ez is egy nagyon jó példa arra, hogy a Fidesz az mennyire, mennyire tiszta kezű, és hogyan mennyire... kell tisztességesen Igen. pénzt, ö, autót most. Még. Igen. De, ö, ö, Ö, autót Fiató, tehát szállás térítés nulla ám, ám, utazási költség 253 kívánja. Ez olyan, mintha felvett volna egy század lakásra 150 megutazásra. Márjál, de mi a csodálatos, de várjunk csak azért sziártó, csak azért siártó Péter, biztos vagyok benne, hogy nagyon rossz anyagi körülmények között él, főleg azért, mert szokták mondani, hogy nagyon alacsony a fizetés. Hát most számoljuk össze, hogy siártó Péter amellett, hogy parlamenti képviselő, amellett, hogy győri önkormányzati képviselő, amellett, hogy a Fidesz győrsopron megyei elnöke, amellett, hogy a Fidelitásnak az elnöke, és amellett, hogy a Fidesznek a szóvívője, még, még milyen pénzekre számít? Tehát itt az a kérdés, hogy ez úgy tűnik, hogy ebből a, neki van ez az ő státusza. Igen, igen, azok arra jönnek rá a bizottsági pénzek. Szóval van 6-7 státusza a csávónak, Én és ő ő ő ez legyen nem legyen elég, legyen. ehhez ő neki még számlanélküli költségből. Okay, Gondolj bele abba, hogy Győrben képviselő, illetve parlamenti képviselő is valószínűleg a parlamentben is elszámolja a Győr-Budapest útjait, és valószínűleg a győr önkormányzatnál is elszámoltatja a Győr-Budapest utakat. Lendvai Ildikóra a kíváncsi algató. mellett szól azért, hogy a vagyonnyilatkozata szerint Szegény, neki Győrben van egy lakóingatlanja, velünk. egy 371 négyzetméteres lakóháza van. 371? Igen, amit Ez nem kett túl nagy, elég szoronghat, kicsi szoronghat bennem. Kicsit ciki. Kicsit ja, ciki. Mi a helyzet, mi a az, most látom azért van itt a Pesten a 8. kerületben egy 69 négyzetméter. Na, no, no, ez már személy. Így már személy. <gül> <gül> a Dunakeffény van egy 357 négyzetméter. Na, Ez a három, ez összesen nincs 800 négyzetméter. Ne vicceljnek már egy embernek, ennyi csak. De, de ennek tényleg van utazási költsége. Na igen, hát a három ingatlan között utazgatni Egyikbe egy? Egyikben van a WC, mert azt megtanultuk, hogy az utcára nem szabad. másikon van a hálószoba, én megértem. Tehát én úgy látom, hogy kétféle politikusunk van. Van, aki nulla, van, aki sok. Én azt gondolom, hogy van, aki ügyes, van, aki szerény. szerény. <síns> <síns> Tehát akkor maradjunk csak nagyon-nagyon konkrétan Lendvai Ildikónak. Lendvai Ildikó azonnal Fogadjunk, hogy nulla, és ez kezd, kezd eh, kis politikai képet is mutatni. A, azt gondoljátok? Hát azt gondolom, hát, hogy ez, ez szálltaktika. Na, hát szállásra valóban nulla, ám utazásra a megszokott 154.566. De ez hihetetlen, de ez a 100. De mi ez a 154.000, ez most már nagyon érdekelne. Tényleg ezért kellett <hállt> felírni a parlamentet, mi ez a szám? Mint ahogy mondtam, ez, a, ez az ő költségtérítés, a, illetve a tiszteletdíjuknak valahány százaléka. Jó, az 50 A az 485 ezer forint. Gusztos Busz, Péterre kíváncsi a hallgató. Gusztos Péter, azonnal mondom... A szeptemberi adatok a 88.1-en. Csak itt. Csak, csak önöknek. Csak az önöktől lopott pénzek csak, a Tehát... szeptemberben lopott kézzel. Na most Gustos, Gustos Péternek a, a tiszteletdíja eddig a legmagasabb, amit én láttam. A tiszteletdíja 651 360 <gül> és ehhez jön az a utazási költség, ez 253.920, és a szállás ez a megszokott 110.400 forint. Mm, wow. Igen, tehát hát, ahogy jól látom, ez már 4 millió. Nem? Mm, ez, ez Fodor Gáborra kíváncsi a hallgató. Fodor Gábor, azonnal. Jönnek, jönnek különben? Jönnek esek? a jönnek, jönnek, de dogivel. Te nincs is alkalmam mindegyiket felolvasni. Fodor, Fodor Gábor nulla. Dupla nulla. Halleluja, oh, oh. halleluja. Újabb tiszta kéz a kormányban. Ez csodálatos. Havas Szófia. <gül> Miről is Havas ismeretes szófia. Havas Szófia neve? Sofia, az, aki zsidó ellenes pogromnak nevezte az 56-os. Ez nyilasoknak a forradalomnak nevezte. Igen, az az érdekes, hogy ebben ő nagyon egyetért a holokausztagadó angol történésszel, David Irvinggel. el Tehát két ember, személy, személy képes arra, hogy ezt állítsa. Tehát mind a ketten ezt mondják. Tehát ö, ö, adva van egy náci hamisító, David Irving, aki szerint 56 zsidó, pogrom, zsidó ellenes pogrom volt, valamint valamint adva van egy magyar képviselőasszony, aki szerint Ilyen, szintén. Tehát, hogy ő, ő, szóval ebben, ő ebben egyetért. Sajuk a számot. Igen, én... A az, az szerintem ez az alap, alap bruttó tiszteletdíja. Csak, Csak, az mi, az még egyszer ezt a tiszteletdíjat 20, ezt ezek után Na, miért ki. Miért a tiszteletünk jár neki? <gül> <gül> ez a 220000 800 forint, és hát, hát az ő utazásra itt is. a szállásra nulla. Wow. Csodálatos, hogy valaki ingyen lakik, akinek van egy lakása. Ez egyszerűen fantasztikus. Abszolút egyszerűsítették. Igen, de azért kell az utazásra, mert neki a hatodik kerületben van egy 147 lakása. mi a döbbenetes egyébként? Hogy itt mi hallelújázunk akkor, amikor fél évvel ezelőtt, vagy már volt egy éve is talán, amikor ez botrány kipattant tele volt vele az egész sajtó. És kivétel nélkül mindenki fölvett pénzeket. Tehát kivétel nélkül. És most, hogy ezek után névei politikusok levonták a következtetést, hogy ez rosszat tesz az ő piárjuknak, juknak És nem vesznek föl Amiben egyébként semmi dicsőséges nincs, hogy valaki nem lop tőlünk. Tehát, hogy egyszerűen csak nem lop. Bocsánat, bocsánat, Robi. Áj, áj, áj. Nem. Mondja be. Tehát nem. azt a számot mondja hogy nulla, tehát itt, ebben nem az az érdem, nem hogy ő, ő, ő nem, nem lop, nem, nem, nem lop annyit. De várjál, nem, de nem, nem, nem ad a számlát. Nem, várjál, fogalmazzunk korrekten, nem lop annyit. Tehát lop van egy nyilv, része, a, az egyik kézzel egy kicsit elvesz, a másikat ott hagyja, és a harmadik pakli. Nem, nem, lop, nem lop nyilvánosan. Nem, tehát e igen, e lop. amiről feljegyzés készül, azt nem Az az szörnyű ebbe, hogy valóban fél évvel ezelőtt pattant ki ez először, és azóta sem történt semmi az így van. És azóta is veszik fel a pénzeket nagy... Szépen. Szégyenletes dolog, hogy ezt törvényesen megtehetik. Tehát hát, szerintem sokkal szebb lenne az, hogyha mondjuk számlát kell róla hozni. Kapja meg ezt a perc, csak számlát hozhatna. De, de, de, a de, lenne, lenne, de, de lenne, alap alapkövetelmény lenne, lenne. Nem tudom, sokkal szebb lenne, az lenne a minimum, és még akkor is föl lennék háborodva, mert ezeknek az embereknek szolgálati autójuk, meg 5. Meg, ötöd, kerületi, kerületi, meg 12. kerületi lakásaik, továbbá örök lakásaik nem, vannak. É, é. Tehát ha, számlát, okay, hoz, okay, tehát, ha hoz, hoz egy albérletről egy számlát, úgy, hogy neki van egy örök lakása, én, én akkor sem fogadom Igen. ezt el. Vizsgálják meg, vizsgálják meg, most meg gondol, hogy még hogy... egyszerű a dolog, vagy nem. Mert itt uh, vagyonosodási vizsgálatok mennek az országban tízezres nagyságrendben, és uh, nem ellenők hanem tényleg kis emberek ellen, akik, aki mondjuk van egy vállalkozás, igen, van, van egy vállalkozás, a minimálbérre van bejelentve, meg mondjuk a felesége is, és, és akkor megnézik, hogy miből vette azt a lakást tíz évvel. Tudod mi a legdöbbenetesebb? egy millió forintra, és fizest ki. Kálmán, tudod mi a legbüntet... De, Nekem konkrétan ismerősen van ilyen, akit most megbüntettek egy millió forintra. Kálmán. Tehát van egy lakása, meg van egy suzuki a meg egy Opelja. Mi annak idején fölhívtuk telefonon az a és azt mondták, hogy ők ezzel kapcsolatban nem is akarnak, és nem is hajlandóak, és egyáltalán nem is tudnak nyilatkozni, őrájuk ez az egész ügy nem tartozik. Ismétlem, nélkül munkavállalók pénzeket vesznek fel, állami pénzeket vesznek fel ma Magyarországon, robé, a és ez nem tartozik az APEC-re, mert ez a törvények világos, ez a törvények szerint legális. Igen. Tehát az APEC-nek még csak magánvéleménye sem lehet erről. Na most tudod, hogy mire hivatkozva veszik fel ezeket a pénzeket a képviselők? Arra hivatkozva, hogy az ő fizetésük gyalázatosan alacsony. Most egyetlen kérdésem lenne. Ki szavazta, meg, ki szavazta meg az ő fizetésüket? Ők szavazták meg saját maguknak a fizetésüket. Miért alacsony a fizetésük? Mert ők alacsonyan tartják a saját fizetésüket. Tehát, hogyha ki a felelős ezért, hogy ez a helyzet ilyen? De ők a felelősek. Ezt a ezért, csinálják, vagy mi? Én és, én és, ha a pénzért, pénzért, és, és ha a pénzért csinálják, tehát itt ők ne hivatkozzanak arra, hogy az egy adottság, hogy az ő fizetésük alacsony, mert az a, fizet, az a fizetést ők szavazzák meg saját maguknak. Arra lennék kíváncsi, hogy melyik az a munkahely, ahol az emberek, a munkavállalók saját maguknak szavazzák meg a fizetésüket. 06303030881 a kedves, ami kedves SMS számunk. Írjátok meg nekünk, legyetek szívesek, hogy, hogy melyik kötök az, hogy egyáltalán van a kedves hallgatók között bárki, aki magának szavazza meg a saját Fizetését. És hogyha alacsony fizetés szavaz meg saját magának, vagy hogyha mondjuk alacsony a fizetésed a munkahelyeden, mit szólnál ahhoz az érveléshez, hogyha mondjuk azt mondod, hogy én nem keresek eleget a munkahelyemen, szaros 150 ezer forintból kell, hogy kiöljek, úgyhogy ellopom a telefont, meg ellopom a monitort, mert, mert, mert nekem én kevés olyan, a fizetésem. Ez nem lopás, tehát ezt azért érznek, hogy a jelenlegi jogállás szerint ez nem lopás. Hát itt nem a, a joga szerint mondja ezt a Robi, hanem Aha. mondjuk a minimális erkölcsös. Akkor, akkor, akkor lenne egy kérdésem, lenne egy kérdésem. A, a harmadik birodalomban a, az úgynevezett Nürnbergi törvények alapján a zsidókat törvényesen zárták be a gettókba, és törvényesen rakták ki rájuk a sárga csillagot. Törvényes, tehát a, a, a, hatályos, a hatályos német törvényeknek megfelelően jártak el azokkal az emberekkel. Az lenne a kérdésem, emberjogi bűncselekmény történt vagy sem? Kálmán, mi a véleményed? Természetesen az történt. Nocsak, pedig, pedig törvényes volt. Pedig törvényes volt. De ez egy, az egy diktatúra volt. Ó, Én de ez a miénk, ez nem az egész. És mitől volt diktatúra? Nem attól volt diktatúra, hogy a törvények embertelenek voltak? És igazságtalanok? És alaptalanok? Azért, azért ne, ne állítsunk már pár igazad van ez, ez nem egy, egy diktatúra, történt, ez egy teokráciait. Istenkirályok vannak, <gül> akik bármit megtehetnek, és... Közben folyamatosan azt mondják, hogy nagyon nehéz időszakon megyünk túl, most, kedves emberek, most az utolsó félérünket is félre kell rakni, hogy abból a kakából, amibe kerültünk, mert elkúrtuk, amibe egyébként mi vittünk titeket, valahogy kimásszunk. Ezért. Mond. Na most uh, akartatok hallani arcátlan. Szerintem ez, ez eléggé kicsinyes dolog. Uh, Fili Katalinnak a tiszteletdíja, tehát a hivatalos bruttó tiszteletdíja az 1 millió ezer forint, és mindemellett ő még fölvesz utazásra a 287.000 oh, ott ha a baloldali, baloldali ellenzéki. Hivatalosan, hivatalosan másfél milliós fizetést kapok. Akkor miért akarom zsebre tenni még ezt a Mert megteheted. Mert, mert, én, mert, én, mert megérdemled. De akkor, de de itt itt én, jár a pofátlan jelzió, most, most mondjuk mondani a választások idején, hogy, hogy azért jó megszavazni az előző gardintúrát, mert az már jól megszedte magát, és nem fog annyit lopni. Ja igen, ezt ismerjük. Ő már már meglopta a magáit. ismerjük ezt az érvelést. Még nem láttam olyan politikust, Szenken... aki a meglopottság státuszában olyan nyugodt, olyan nyugodt képpen Szen... azt az, hogy nekem elég. Köszönöm Szenem éppen ez a baj, hogy ő már úgy, úgy belejött. Tehát ő még jobban merlopni látja, hogy ez, ez így működik. Igen, képzeld azt az érvelést Alkapónével Pónéval szemben, hogy hát igen, ő már egyszer felvett védelmi pénzt az én éttermemre, biztos nem jön vissza. Oh. <gül> itt van az SMS író. Teleg valamit, igen. SMS író azt írja, hogy én mindig megszavazom a fizum, de a főnököm mindig leszavaz. Na hát itt ez a probléma. Ők is megszavazzák a meg a költségtérítésüket számlanélkül csak a főnökeik, akik mi vagyunk, kedves demokraták, itt, itt a 88.1-es frekvencia túlsó végén, mi valahogy nem szavazzuk le ezeket sosem. De mondok én olyat, aki megszavazza a saját fizetését, és teljesen jól működik, és, és nagyon alacsonyan tartja. Ilyen a kisvállalkozó, aki minimálbére jelenti be saját magát a saját kényszervállalkozásába, mert nem akar maga után annyi járulékot fizetni, amennyit nem tudna, így viszont bacsal hát, azzal, lop, hogy az, hát persze, hogy lob, de nem tudom, másképp megélni, így viszont azzal, hogy az APEC megtámadja azért, mert minimálbéren dolgoztatja saját magát. Aha, de akkor a képviselőmért ne támadhatja az... meg ugyanezért. Pont, hát, hogyha pont, a képviselők minimálbérén meló, melóznának szerintem ebben az országban nagyjékel. Pontosan a van szó, ennek. hogy a, az állam azért Alkotja meg úgy a törvényeket, hogy mindenkinek kötelessége legyen lopni, hogy az ő a saját lopását e, ilyen módon ilyen társadalmi közösségre hozza. E, állandóan lehet fenyegetni az állampolgárokat, hogy hát persze, hogy adótsolsz. Egyébként az Indexen volt egy érdekes kísérlet a bejelentett minimálbérből próbált e, egy srác megélni egy hónapig egyébként, e, csak kajára próbált költeni, nem jött össze neki, pedig mindenki, mindenféle tippeket adott neki, hogy hogyan, e, hogyan csináljunk krumpliból kaját e, e, e, e, három héten keresztül, többi nem jött össze neki. Tehát ebben az országban mindenki tudja, hogy ezek a pénzek, kamuk, nem lehet ezekből megélni. Nem, én abszolút, abszolút nem így gondolom. Én is menek olyan embert, aki tényleg mérből él. Sajnos én is elég sokat. Csak hát tudjuk, hogy ez, ez milyen ez körülményeket kamu, ez jelent. Kamu, ez, a ez, ez nagyon szar körülményeket. Hát jó, csak én nem gondolom, hogy a kisvállalkozók az valóban a... ennyiből élnének. De ez, ez, ez meg egy ilyen, ez, nem tudom, tehát Elként a vállalkozó ez is egy viszítok, szó szerintem ez elég ez, eh, ez egy sztereotípia, hát. hogy a kisvállalkozó nem ebből, mert igenis van, akinek nem jön ki más, hogyha befizetné a járulékait, akkor nem jön neki, kész, nem működik, be, csődbe megy a vállalkozás, ennyi, van ilyen. É. Hát, Kál... Kálmán, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy bejelentkeztél, és ennyi hasznos információval láttál el minket azzal kapcsolatban, amit ugyebár jogunk van tudni, hiszen ez egy demokrácia, hogy mennyit is loptak tőlünk a szeptemberi hónapban a képviselőink, az októberi adatokkal kapcsolatban is jelentkezni fogunk. Azért végezetül egy dolgot honljul a beteg most. Igen. Nem, vett fel semmit. Nem, én úgy tudtam, hogy beteg, súlyos beteg, és hát emiatt gondolom, hogy nem is nagyon tud egy hármény, de azért szeptemberben még 154 ezerért hát Ezért be. még beugrott, hogy te azt a 154-et írjál, mert kinek kell, mert a kórházba meg be kell mennem. Köszönjük Köszönöm szépen még egyszer. A lehetőséget Kiskálmán, Budapest, 881 Köszönöm. Az apokalipsisérti utazási ajánlata. Favágó túra az Amazonashoz. Rúgjon egyet ön is a haldokló földanyába. Semmivel sem összehasonlítható élmény. Egy bolygó halátusája. Csak itt és csak most. Ha nem jelentkezik, örökre lemarad. 32 34 1 a telefonszám, amelyen legyetek szívesek, közöljetek velünk az impulzusaitokat, bármit is éreztek az imént elhangzott adatokkal kapcsolatban. Haló, haló! Jó estét! Csak Jó estét! sms is megírtam, hogy a miniszterek azok más kalapból tehát azt, hogy a Nagyobb miniszterelnökünk Itt, meg egyebeknek nulla forint a töltetését, az nem tehetem valós szerintem, illetve a 154 az a Budapesti alapdíj volt, tehát aki Budapesten közlekedik, az 154 ezer forintot. Ja, jaj, az, az a minimum. Hát annál olcsóbban Budapesten közlekedni? Hogy Azt nem értem, miért nem számolok el én is ennyit, amikor munkába megyek? Hát. Mert, mert paraszt vagy, nem pedig nemes úr. Értsed? Most ez, ez is egy olyan kérdés. A paraszt az fölmegy a királyhoz és azt mondja, Király uram, miért kell nekem tizedet, kilencedet fizetni, sagyargattak a robottal? Azért paraszt, mert paraszt vagy Takarodjál vissza a paraszt falvadba Tehát ez a világ van, értsed Például te azt hiszed, hogy az Istenek véreznek Hát ők nem véreznek Például a képviselőknek ennyibe kerül az utazás Az, hogy te ezt nem tetted meg Hát egyszerűen más kaszt vagy, lásd be Köszönjük szépen Aló, aló Aló, aló Dikinzon vagyok, gyerekek Dikinzon, hallj a le, légy szíves a rádiódat Lehalkítom kélek szépen. Nagyon halálom, hogy a Kálmánka kedves barátom elment, meg szerettem volna kérdezni, hogy, hogy az én képviselőm mennyire vesztett, de már mindegy. úgy, hogy A úgy... István vagy várjál már. Hogy mondod? Te vagy a Váncsa István! Na kérlek szépen, nem Váncsa Istán, De pont olyan hangod van a szágot. Van, de dikézzel a szlágot, hogy pont olyan hangod amit Váncsa Istán. Na kérdek. volt egy jó felvetésednek, hogy azt mondtátok, hogy telefonáljon be az, aki meg tud élni, mit tudom én... Minimál bérből. Minimál bérből, vagy Gyerekek, meg tudunk élni, gyerekek. Meg én fölvetettem a, a főnökömnek azt, a kérlek szépen, hogy én nem csak 22 napot vagy 20 napot, hanem 30 napot dolgozok a holnap 30 napjából, gyerekek igaz, hogy stahanovista vagyok gyerekek, de akkor is dolgozok, és dolgozni kell gyerekek is, már meg vagyok teljesen zaklomba, őrülve. megittem három sör, csak azért hívtak fel benneteket, de dolgozzunk gyerekek. És sörre gyerekek. is telik a minimál <Sz> de jól megy valakinek. Aló, <Sz> aló. Sziasztok, Ákos. Hello, Ákos. Az egyik barátom, elég jó, átom, nem túl nagy ember a szociális folytatnám, de hagyjuk, mert nem az, illetve remélem, értitek, minisztériumban. Volt hét hétkedden kapott egy kedvező ö, pályázat kírás megfelelő érdekek körében elfogadott támogatásáim 400 ezer forintot. Két uh -huh. Ez mit jelent? konspirációs hangzott. Ez konkrétumot kérünk az éterbe? <há> ö, el kellett bírálni egy beérkezett ajánlatot, amit ő ami, ami, ami, Őt megkeresték el de, hogy ugye ez így jó lesz, ő mondta, hogy jó, és ezért kapott közel fél milliót. Értem én, magyarul a lobby pénz itt a nagy Zsuzsó, persze ezek csak apró pénzek, nem? Ugye? <hül> Mit gondoltok? Meddig? Hova fog ez még fajulni? Hova? Hát még sokkal többek fog ez nekünk kerülni. Minél kisebb, ugye meghirdették, a legyen olyan pici az állam, hogy egy kád vízbe meg lehessen folytani, hát akkor ahogy nem fér el a bolygónkod. Hát a hova hát a hova kérdésre semmi más nem lehet a válasz, mint hogy hova hova, és nem kika, hanem kóka. Vagy inkább kuka. Köszönjük. Haló, haló. Haló, hm. haló, haló. Kommentáld a tolvajlást. Hát én azt gondolom, hogy ez a, ebből az évben, a, a, a hátelő két hónapban gondolom, most ez lesz a sláger téma de azt meséltek el nekem, hogy mi Szó következik Schlager. ebből. Mi, mi, mi fog ebből következni? Változik valami, vagy. vagy Persze, mi? többet fognak lopni. Tehát, ez az, tehát mi következik ebből? Tehát abszolút megvan kötve a kezünk, nem tudjuk számunk kérni ezt a dolgot. Szerintem mi csak azt hiszük, hogy megvan kötve a ne, kezünk. Ne, nem, nem, nem is, nem is, nem is baj, az, hogy rögtön holnap nem tudjuk számunk. de legalább tartsuk számon, ha már nem is kérjük, legalább tartsuk. Hát, mondjuk ki, tehát a lényeg az, az, az hogy beszéljünk róla, előbb-utóbb felhallatszik, hát, oda is és kínos lesz. Az odaig rendben is van, és el is fog jönni a pillanat, amikor az ember majd dönthet egy bizonyos pillanatban, hogy kire szavaz, és akkor most ez, ezek Csak közül az emberek közül... Jobb a hát Ezek közül kire fog szavazni, ne halagudj. Tehát Figyelj, azért azért én szerintem csak megtisztul előbb-utóbb ez a, a szennyvény. De... Pont ez a fajta apátia beszélte le az embereket hmm. arról, hogy bármit megtudjanak arról, hogy mi történik az ő pénzükkel áll, úgy is lopnak, úgyse fog ez megváltozni, nekem már ez úgy se lesz jobb. De pontosan így mondunk le, minden egyes pillanatban az alapvető jogainkról, például a számonkérés és a számontartás oh. jogáról. És ha már azt kérdezed, hogy hogyan, akkor például holnap szombaton van egy tüntetés, például a TB privatizáció ellen oda ki lehet menni. Ez délelőtt 11 órakor van a miniszterelnöki hivatalnál, vagy hol van? Kossuth téren. És uh, szerintem ilyenekkel részt kell venni. Tehát aktivizálni kell magunkat, mert az egy dolog, hogy az ember otthon hőbörög, meg a kocsmában hőbörög. Az egy másik dolog, hogy hallgat egy rádió ahol hőbörögnek a kocsmában illő stílusukkal a, a süttyók. A harmadik dolog, hogy fel, felemeli a segít, és kimegy egy tüntetésre. Haló, haló! Rövid kommentárt hát, kérünk az egyik az, hogy ha a hajléktalan elhagyja a belvárost, kap a érte költségtérítést. <gül> <gül> a másik, azt mindenkinek meg kéne érteni, az a hajléktalan magyar ember egy talpalatnyi föld jár neki. Hát Köszönjük nem tud máshol lenni. Köszönjük szépen! Szak az ne az 5. kerületben legyen, így vélekedik Rogán Antal. Hát igen, Na, a, a, a, nem, a nemzeti oldal, a nemzeti oldal, igen. Igen, a költségtérítésben meg majd jól megér vesz magának házat, amire elmegy onnan. Köszönjük szépen. köszönjük. Hát, hogyha kimentek tüntetni, akkor az a mi nagy egyetértésünkkel találkozik. Egyébként meg hogyha egy módotok van rá, akkor olvassatok, hogy ha akartok könyvet venni, akkor azt a műcsarnok melletti csarnokban tegyétek, mert 20%-os kedvezménnyel tudtok vásárolni. Csak most négy napon keresztül 56 kiadónak a különböző kiadványait vásárolhatjátok meg. Úgyhogy délelőtt 10-től este hétig tudtok a mondom a műcsarnok mellett téli könyvfi a tudtok vásárolni annak érdekében, hogy a karácsonyi vásárlás során a fillére, fillére, filléres biznisz, az, az mindenféleképpen megy. Én, én, én ezért számolok Én szó, ezért, ezért 300 ezer forintot kapok, és ezért, ezért. Ezért egy kicsit csurgas már nekünk is. Jó, hát ő. Negysuság volt a vezetek. Fejenként fogtok kapni érte 20 ezer forintot, ha most befogjátok. Reklám.